Тільки у такий спосіб ми знайдемо нарешті істину. Краще додержуватися скрізь загальноукраїнського давнього вислову «таким способом» що не має впливу інших мов, тому і у щойно наведеній фразі буде природніше сказати «Тільки таким способом ми знайдемо нарешті істину». На російський вислів «туда йому й дорога» Українською мовою кажуть, так йому й треба, Катюзі по заслузі, своїм шляхом пішов. Не треба обмежувати свою мову одним однісіньким словом «шлях», коли маємо стільки інших засобів. Отож, у наведених на початку фразах треба було сказати або «не знаю дороги», або «не знаю, як пройти до вашої квартири, намацуючи ногою». Путь на вузькій гірській стезці, обмацуючи путь поперед себе. А яким способом ви досягаєте такого великого врожаю картоплі? Прикметники. Ступенювання якісних прикметників. Вищий ступінь якісних прикметників творять, як відомо, додаванням до основи чи корення звичайного ступеня прикметника суфікса «іш» або Ш. Червоний – червоніший, довгий – довший. Найвищий ступінь порівняння – Твориться з вищого ступеня прикметника додаванням до нього префікса «най». Червоніший – найчервоніший, довший – найдовший. Є ще і складена форма вищого ступеня прикметників, що твориться додаванням до звичайного ступеня слова «більш». Витриманий – «більш витриманий» і найвищого ступеня складеного слова «найбільш» і звичайного ступеня «найбільш витриманий». Хоч ці форми ступенювання прикметників проста і складена є ніби паралельні, проте українська художня література і жива народна мова давали перевагу за деякими винятками простій. Їй бо взяла б оцю спідницю, якби ж трошки довша була з живих уст. І були вони всі ті таланти рідного люду, ті найулюбленіші діти свого смутного краю, як і цей вбогий забитий дівча, люди з найбідніших бідні, з найтемніших темні були найматами в чужих людей і пасинками долі. Васильченко Однак на сторінках газет, а часто і у науковій літературі, вдаються до складеної форми ступенювання. Цей спосіб, більш зручний для практичного застосування, читаємо в журналі. Самі передові райони області ще не закінчили збирання урожаю, читаємо в газеті. Найбільш цікавим був виступ акробатів. Чуємо в доповіді. Передова частина української інтелігенції намагалася зробити українську літературу більш дійовою і активною. Бачимо в дисертації. Але куди природніше звучить по-українському? Спосіб зручніший, найпередовіший райони, найцікавішим був виступ акробатів зробити українську літературу дійовішою і активнішою. Складені форми ступенювання вживають здебільшого тоді, коли вона стосується дієприкметника. Наприклад, «випробувати», «випробуваний», більш, найбільш випробований. Ця форма буває потрібна і тоді, коли порівнюють не іменник з іменником через прикметник вищого ступеня, а прикметник із прикметником.